Треба було запропонувати їй каву, поки та ще була гарячою, а він бовдур розвів теревені про прибульців. Вдихнув запах руки, до якої торкалася Тереза. Лаванда. Ех, наступного разу точно пригостить. А якщо відмовиться, бо, мовляв, кава одна, то запропонує їй разом пройтися до магазинчика поряд, щоб узяти дві. Або ні, наступного разу він одразу чекатиме її з двома стаканчиками. Або... А Тереза вже добігла до великокавового хлопця. Усміхнулася і простягнула двадцять гривень. Усе ж таки гарно, коли зранку каву тобі готує чоловік. Нехай навіть і за гроші. Щільно закрила стаканчик, запхала білу соломинку і вже не летіла, і йшла повільно. Торкнулася долоною стіни сторічної кам'яниці. Холодна. Як вертатиметься по обіді, то, може, і потепліє будівля. Кажуть, вона завжди така крижана. Хіба що раптом, одного дня, усе ж таки стане теплою. Толя розповідав, що в цій холодній кам'яниці років сто тому, а може й менше, ревнивий чоловік убив свою дружину. Кинув її до стіни. Так жінка там і пролежала всю ніч, а на ранок її заледенілу знайшла служниця. Відтоді в будинку завжди стояв страшенний холод. Тереза так і назвала будинок – «холодний». Допила каву, глянула на годинник, встигає. Рівно о десятій стояла на сходовому майданчику. Натиснула на дзвінок, той відгукнувся турецьким маршем. «Заходь!» – на порозі виріс чоловік, трохи старший за Терезу. «Щось трапилося?» «Не хочу говорити, не зараз, принаймні». «Добре, як скажеш, я перевдягнуся?» «І гроші одразу візьми, бо потім не затишно їх тобі давати». «Дякую!» – Тереза поклала гроші до гаманця і пішла перевдягатися. За дві години вийшла з під'їзду, підставила обличчя сонцю і полегшено зітхнула. Десь глибоко в торбі завібрував телефон. Доки знайшла, той уже ображено блимав. Глянула на номер, невідомий, перенабрала. «Добрий день, ви щойно телефонували?» «Це Тереза?» – обережно спитав жіночий голос. «Так, Тереза. Мені вас порадили». «Так, слухаю». Ви з жінками теж працюєте? Звичайно, жінки, чоловіки, немає значення. Ми ж усі люди і усім нам буває по всякому. А ви могли б приїхати до мене? Коли? Сьогодні можна? Можна. За дві години будете вільною. Так, киньте смс-кою адресу. Гаразд? Дякую. До зустрічі. Поки Тереза розмовляла телефоном, встигла дійти до книгарні кав'ярні, купила нову збірку і сіла за столик. Переглянула вірші. Їх саме стільки, скільки вона любить. Їх саме достатньо, аби вони не набридали і аби не вимучило чекання потрібної години. А ще їх достатньо, аби охолола кава, якщо вірші виявляться гарнючими. Романи до забуття їй тепер не вдається читати, а хороші вірші – так. За них можна вчепитися і не відпускати до кінця книги, а потім ще довго ходити з післясмаком і думати про них, коли стає зовсім нестерпно і незатишно серед телефонних дзвінків і людей. Слово за словом, рядок за рядочком. Колись вона любила вірші інакше. Тепер їх легше читати. Не треба думати про те, що автор хотів чи не хотів сказати, думав чи не думав. Тепер можна було не розбирати їх на запчастини, а просто насолоджуватися. Час від часу – кілька ковтків кави. Але обережно, аби не заглушити смак поезії, аби не вихлюпнути оте відчуття легкості, що приходить із хорошим віршем. «Хочете, познайомлю вас з автором», – прошепотіла офіціантка. «Ні, не треба», – Тереза підвела погляд на дівчину. «Може іншим разом, коли буде менше віршів і більше часу на чекання». «Вам не цікаво, хто їх написав?» «Ні, мені достатньо віршів», усміхнулася Тереза. «Поки що». «Як хочете, але ось він, якщо що». Позмовницьки прошепотіла дівчина і обережно показала рукою на пана, що сидів за кілька столиків від Терези. «Дякую, я подумаю про якщо що», засміялася Тереза. «Ще чогось бажаєте? Рахунок, будь ласка». Тереза усе ж таки попри небажання, цікавість то така річ, що... поглянула на поета. Симпатичний, потім на призвище на книзі. Вона колись уже щось його читала. Колись. В іншому житті, де була Тереза Святославівна. Добре, що минулося. Усе минає, а вірші хороше залишаються. Розрахувалася, перечитала смс-ку з адресою, за кілька хвилин забула про поета «Книги – це книги, а люди – це люди». Маршрутка, частоколи багатоповерхівок, зайшла у двір, над яким зависли чотири будинки. Задерла голову. Небо у квадраті. Неподвійне. У квадраті.